Intervju med Tommy Rydén i Radio Islam den 16 augusti 1991. Rydén, jag tillhör en organisation som heter Kreativistens kyrka. Jag är från Jönköping, det som kallas Smålands Jerusalem. Rami, är du också född i Jönköping? Rydén, jag är inte född i Jönköping, men det är där jag har bott större delen av mitt liv.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 På så vis att vi inte längre har någon kontakt med dem. Rami, har du varit med i pingströrelsen också? Rydén, ja. Rami, medan du var med i pingströrelsen, var du medveten om att den här rörelsen är pro proisraelisk och projudisk? judisk Rydén, ja, det var jag. Jag gick den här ettåriga bibelskolan som ledde in mig på pingströrelsens spår.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 Det är på något vis inkorporerat i pingströrelsen som rörelse. Rami, att det judiska rådet, att judarna har mördat Jesus, det nämns kanske inte. Ryden, nej, det talas inte om det överhuvudtaget. Men problemet är jud att jag fann att det är svårt att diskutera med sådana människor.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 Många av dem har ju växt upp med föräldrar som har varit engagerade i pingströrelsen eller liknande rörelser. De är fastlåsta i sin tankevärld. Rami, är det inte de som dras till pingströrelsen? Jag menar nya medlemmar som inte har haft föräldrar som pingstvänner. Är det inte osäkra, svaga eller psykiskt sjuka människor som dras till rydden? Det är det överhuvudtaget tillväckelserörelser.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 Men numera är jag medlem i en organisation som heter Kreativistens kyrka. Rami, får jag fråga dig först, finns det andra som du känner till som har lämnat pingströrelsen som du? Reden, ja, det finns det. Rami, och som gått med i den här nya kyrkan som du tillhör? Reden, inte som är med i den här nya kyrkan?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 Den nya gruppen som du tillhör nu, vad heter den? Rydén, kreativistens kyrka. Rami, kreativistens kyrka. Är det någon ny kyrka här i Sverige? Rydén, ja, den är ny i Sverige. Men den finns representerad sedan 1973 i England och Amerika och den finns på många andra håll också.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 Rami, du menar att kreativistens kyrka inte vänder sig till mig som är brun? Rydén, ja, kreativistens kyrka är ju en organisation för vita medborgare. Rami, till exempel, är jag vit eller brun? Jag kommer från Marocko. Rydén, du är inte en vit medborgare, så vi inkluderar ju inte dig. Rami, hur ska man vara för att vara vit? Rydén, Vi accepterar alltså som medlemmar alla som är av europeisk börd. Rami Fransmännen till exempel. Rydén, Precis. Rami även om han är svart. Rydén, Nej, utan om han är av indo-europeisk börd då accepterar vi honom. Rami Men fransmännen är inte av en europeisk börd. Är de det?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 Det är inte hur färdiga egentligen som jag är ute efter kanske utan jag talar om det som ligger djupare i oss. Det historiska arvet. Europeerna har ett speciellt arv, kan man säga. Jag säger som så här alltså att nu talar vi om radio-islam och många som lyssnar på radio-islam är inte inne på min linje. Rami, nej.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 Ja, alltså vi anser att araber ska få vara araber. Rami, araber, det är ingen ras. Det är de som talar arabiska. Det kan till och med vara många blonda, vita, som är araber. Reden, okej. Okay. Jag förstår inte, men jag anser ändå att det finns. Rami, jag tänkte bara att våra lyssnare ska förstå dig. Reden, jag kan säga så här.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 Är det hudfärg? Reden. Det är klart att till viss del är det givetvis hudfärg. För vita människor har ju vanligtvis en ljus hudfärg. Det har de. Rami. Vi har blonda i Marocko, i arabvärlden. De tillhör den vita rasen. Reden. Ja, precis. Men i många länder är det uppblandat. Rami. Min mor är ljus, nästan blond tillhör hon den vita rasen. Reden, det gör hon förmodligen inte. Det beror ju på vilken bakgrund hon har. Vi säger som så här att det finns ju många länder där det är uppblandat. I Östeuropa finns det en väldigt blandning på många håll. Och många gånger får man väl bedöma från fall till fall. Rami, de som är uppblandade då. Till exempel om någon har en vit... Alltså blond pappa och en brun som du, lite mera brun lite mera vit mamma, en blandning, anser du att barnet som kommer från de här två föräldrarna ska betraktas som vitt eller brunt? Rydén, det spelar ju ingen roll. Det handlar ju inte om hudfärg främst. Rami, jamen, tillhör det här barnet den vita rasen. Rydén, ja, det är ett vitt barn förmodligen. Om föräldrarna är vita. Om den ena är arab och den andra är svensk då räknar vi inte barnet som ett vitt barn. Rami, vi måste komma överens om det här. Det finns blonda araber och du sa att de tillhör också den vita rasen. Är det så? Reden, det beror ju på vilken bakgrund. Låt oss säga så här.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 Svenskar som går över till judendomen, tillhör de den vita rasen. Reden, de tillhör den vita rasen. Men har de gått över till judendomen så verkar de ju för någonting som är i direkt konflikt med oss. Rami, så det är inte rasen som gäller, det är religionen. Reden, jo, rasen gäller givetvis. De förblir ju vita.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 Okej, okay, det är riktigt, men, Rami, jag vill fråga dig, judar, till exempel, som blir kristna, svenska kristna, tillhör de den vita rasen? Rydén, de tillhör inte den vita rasen. Rami, även om han är blond? Rydén, det spelar ingen roll. Du vet ju att judarna trots allt har sin historia.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 Hur ska det bli med mig då i Sverige? Din grupps syn på invandrare? Reden. Ja, alltså enligt vårt program så skulle Sverige bli som det var innan invandringsvågen, alltså innan den utom-europeiska invandringsvågen började. Då skulle vi i princip vrida klockan tillbaks. Rami, hur skulle ni göra? Reden. Genom att låta dessa som har kommit hit och nu talar jag alltså om utom europeiska invandrare. Jag talar om invandrare som inte kan assimileras. De skulle i så fall få återvända. Därmed inte sagt att de skulle sättas i läger. Rami, menar du att jag då skulle utvisas från Sverige, även om jag är svensk medborgare? Rydén.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 Rami, är det inte egentligen så att er ideologi bara är spegelvänd judisk rasism, att judarna säger att de är utvalda folket? Och ni säger att de vita är det utvalda folket, att de vita är den härskande rasen? Reden, det är riktigt att vårt tänkande noll är så att säga raselitseparatistiskt. Det är klart att vi sätter vår ras först. Det är riktigt.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 Jag anser så här att om en svensk vill gifta sig med en thailändska exempelvis så ska han bosätta sig i Thailand med denna flicka. Rami, men han får inte flytta hit till Sverige. Rydén, nej, inte bland äktenskap. Det anser jag inte. Det anser jag är helt förkastligt. Rami, ska det bara få finnas rena blonda svenskar här i Sverige. Reden. Inte rena blonda svenskar, men människor av en europeisk vitbörd. En vit sydafrikan kan nog vara här och en vit fransman kan nog vara här. Jag menar, det spelar liksom ingen roll. Rami, ska inte ögonfärg spela någon roll? Reden, det spelar ingen roll. Rami, är det bara hudfärg eller hårfärg? Reden, ja. Hudfärgen är givetvis ljus, det är ju alla vita. Rami, du är inte vitare än mig. Redén, det är inte bara hudfärg det handlar om. Rami, jag menar om det gäller hudfärg så är jag inte så mycket brunare än du egentligen. Redén, nej, det må vara sant. Vi talar om två olika arv.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 Man vet ju aldrig, Rami, men om hon blir kär i en marokkan då? Rydén, så länge hon stannar där borta så spelar det ingen roll. Men om hon kommer hit, Rami, men om hon är svensk medborgare som du? Rydén, men om hon kommer hit då uppstår problem. Rami, vilka problem? Rydén, ja.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 Men kungen själv, alltså Sveriges kung, tillhör han den vita rasen. Rydén, som Arvinge gör han det givetvis. Rami, men om du får makten i Sverige ska man då först forska i alla människors rydén. Nej, jag tror inte att det kommer att behövas, därför att trots allt så vet ju de flesta människor vad de har för bakgrund.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 Jag anser att det finns ett viktigt arv som vi gör och som vi bör slå vakt om. Rami, för att folk som lyssnar på dig ska få klara besked. Tror du att vita är intelligentare, bättre än andra raser? Ja eller nej? Reden, ja. Rami, men japaner, då? Reden, japaner är ju inte dumma i huvudet precis, det kan ingen påstå. Rami.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 De är inte svarta, nej. Rami, men vad menar du egentligen med svarta? Egyptierna är lika vita som du. Till exempel Mesopotamien, Persör-Rydén. När det gäller Egypten är det ett faktum, ett historiskt faktum, att de blandade upp sig med slavar. De importerade ju svarta slavar.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 Alltså de här som har makten idag är vita. Men en vit svensk, med blåa ögon och blond. Får han komma till tals om han tycker att svenska folket ska beblanda sig med andra folk? Rydén. Nej, det får han inte, därför att Rami, du menar att han inte får komma till tals i massmedia? Rydén.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 Man kan ha olika åsikter om vad som är Sveriges bästa. Det kan vara en ren svensk som du som säger att Sveriges bästa är just att beblanda sig med andra folk. Rydén, jag tror att vi kan övertyga dessa människor. Rami, ja, men han får inte komma till tals och sprida dessa åsikter i Sverige, är det inte så? Rydén.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 Ett svenskt vitt folk. Det kommer inte att finnas några rami, men du talar bara om färg. Det kan finnas vita som har fem olika åsikter, politiska och sociala. Reden, schavist. Rami, hur kan du tvinga dem att ha lika åsikter? Reden, nej, olika åsikter ska man alltid tillåta. Rami, men en svensk ska också få säga att det inte finns någon skillnad mellan rasar och att svenska folket och svenskarna ska ha rätt att beblanda sig med andra raser, med andra folk. Rydén, den åsikten kan man ju aldrig så att säga utplåna. Det kan ju alltid finnas någon som tycker så. Men jag tycker att Rami, men får de inte sprida eller arbeta för den här åsikten här i Sverige?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 Jag kan ju inte bli Japan för att jag flyttar till Japan. Rami, men du talar nu om kultur. Reden, ja, kultur och genetik. Rami, vad menar du med genetik? Reden, det du har i blodet, alltså ditt arv, det som går långt, långt tillbaka i historien. Min egen familjs historia kan jag ju bara nämna i korthet.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 Rydén, nej, det gör vi inte. Vi betraktar i varje fall inte turkar som vita. Rami, spanjorer. Rydén, Spanien är uppblandat, men en stor del av Spaniens befolkning räknar vi som vita. Rami, men inte turkar. Rydén, nej. Rami, bulgarer. Rydén, det kan finnas undantag.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 Ja. Rami, kommer man inte att få gifta sig med icke-vita i Sverige? Redén, nej, då får de ju resa till det andra landet. Rami, du menar att de utvisas om de gifter sig med någon från ett annat folk? Redén, ja, de utvisas till mannens eller kvinnans land. Rami, och turister som åker från Sverige? Ska de ha instruktioner att de inte ska ha sexuellt umgänge med andra folk? Rydén, en uppmaning, ja. Men det kan man ju aldrig kontrollera. Det går ju aldrig att kontrollera. Rami, du själv, har du aldrig haft någon sexuell kontakt med en icke-vit? Rydén, nej, aldrig någonsin. Rami, men, om du träffar en mycket söt...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 jag anser att den vita rasen är mer avancerad än folken som finns kring Mellersta östen. Rami, en ja. Reden, det vill jag däremot inte påstå, därför att jag anser att det kan finnas undantag. Att det kan ju finnas individer Rami, är det ett undantag då? Reden, inte vet jag. Jag känner dig för lite för att avgöra det. Rami.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 När du talar om kultur och genetik. Kristendomen utgör idag den kulturella svenska rydden som dominerar Rami. Och kristendomen kommer från Mellersta östern, från araberna. Jesus var en arab. Rydden, vi är emot kristendomen. Vi talar oftast om den judiska kristendomen för det är ju så att den har sina rötter i judendomen. Paulus var ljud och så vidare. Rami, menar du att också kristendomen ska utrotas här i Sverige? Rydén, inte utrotas, det är väl att ta i kanske. Men den ska bemötas med sakliga argument.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 Kristendomen har ju gjort att vårt land är på väg ner åt andligt sätt därför att det passiviserar folk. Rami, men om du tycker att islam är bättre så är islam emot rasism redan. Jag är inte muslim. Jag arbetar inte för islams utbredande. Jag säger att ett folk är förmodligen på grund av sin religion starkare än ett kristet folk i dagens värld. Därför att kristendomen anser jag är ett mentalt hinder Rami, men ska ni ha någon religion i Sverige då? Reden ingen skulle få arbeta för sin religion i massmedia. Rami, men tänk att kristendomen och islam till exempel just bekämpar det här att lära in folk i olika raser. Islam säger att det finns inga skillnader mellan vit och svart.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 Men du säger att om du får makten kommer du också att tysta mig och de som har makten idag. Men du kommer inte med mera frihet, bara med mera förbud. Rydén, du skulle inte bli satt i fängelse och du skulle inte bli tystad på det här sättet. Rami, jag skulle bara utvisas. Rydén, du skulle under civiliserade former få lämna landet, ja. Rami. Vad menar du med civiliserade former? Rydén, att du inte skulle slängas på en bananbåt och skjutsas iväg utan du skulle få en rimlig tid att kunna återvända. Rami, hur lång tid? En månad. Rydén, det vet jag inte. Det är en sådan där teknisk fråga. Rami. Det är ett beslut att Ahmed Ramis som är svensk medborgare måste lämna landet inom en månad eller två månader. Är det så du menar? Redén, ja, så skulle det vara mot alla. Rami, jag kan säga att jag tänker inte stanna i Sverige i varje fall. Så fort jag kan åka till Marokko, ska jag åka till Marokko.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 Men om en svensk då som du du är inte blond, men har blåa ögon inte alls vill tillhöra svenska rasen, utan säger att det finns ingen svensk ras. Det finns bara en mänsklig ras och säger att jag har rätt att beblanda mig med andra rasar och gifta mig med en icke vit svensk. Har han ingen individuell frihet? Rydén, han är bara ute efter att skada oss. Det är vad det är frågan om i så fall.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 Lever de i Albanien är det inga problem, das struntar jag i det. Om de finns här i landet, skaffar barn här i landet som definitivt inte är vita, Rami. Men om det är en jugoslavisk tjej då? Reden, många jugoslaver kan ju betraktas som vita och kan assimileras, precis som polacker. Rami, om man gifter sig med en jugoslav. Måste man först göra en utredning och se om hon är vit. Reden, då får man göra en bedömning. Det syns ju på personen vanligtvis, om det är en sadan som kan assimileras. Och många jugoslaviska flickor och män också för den delen kan accepteras och assimileras. De är vita. Rami, men Albanien ligger mitt i Europa som Jugoslavien och Italien. Varför gör du skillnad mellan Jugoslavien och Albanien? den. men det viktiga är vilket folk man tillhör. Rami, är det för att Albanien är fattigare? Rydén, nej då. Rami, mindre utvecklat? Rydén, nej, det har ingenting med det att göra. Rami, har de inte samma färg eller varför gör du då skillnad på Albanerna? Reden, Alltså, vissa folk kan ju assimilera sig och är vita folk, andra är det inte. Och sedan var de bor är strunt samma. Rami, kan inte albanerna assimilera sig? Rydén, nej, de kan inte assimilera sig. De är inte vita. Rami, om en svensk kille får ett barn med en albansk tjej, kan inte det barnet assimilera sig? Reden,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 Så det är därför jag tycker att de som har synpunkter på det jag säger, även kritiska sådana, helst ska vända sig direkt till mig och ställa dem frågorna för jag svarar även på ilskna frågor så länge det finns ett sakligt motiv i det hela. Rami, ligger du i närheten av Jönköping? Reden, ja, det gör det, i Jönköpings län. Rami, alltså. Du vill just nu ha yttrandefrihet för att kunna sprida dina åsikter. Men om du själv får makten så tänker du utesluta andra åsikter. Reden. vi vill givetvis verka för att religioner som är främmande för oss, som kristendomen, islam och även andra religioner Rami, ska också kristna icke-vita i Sverige utvisas. Rydén, ja, de ska utvisas. Rami.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 Jag tror att det kommer att brakas samman inifrån och då kommer andra alternativ att vara mer intressanta, alltså utom utomparlamentariska alternativ. För då kommer man ner till själva det som gäller the basics, grunderna, Rami, men egentligen kommer dina åsikter att ha effekt, jag menar i själva omvälvningen. Ryden, ja visst, kommer de att ha det. Det är radikalt och det jag säger idag är ju jag höll på att säga, på gränsen till olagligt. Men jag tror att det är precis som det var med det här med Sjöbo. Innan Sjöbovalet vågade folk knappt diskutera de här frågorna och efter det var det som att dra korken ur flaskan. Rami, varför kallar ni er en organisation för kyrka? Är det en religiös sekt? Rydén, ja, det är en religiös organisation. Sekt är väl ett ord man också kan använda. Rami, tror ni på Gud? Reden, nej, vi tror varken på Gud, änglar eller demoner eller någonting annat. Kreativistens kyrka innebär, syftar på den individuella medlemmen. Rami, och eftersom de är kreativister så vill du säga att det är medlemmarna själva som ska skapa. Reden, ja. Vara kreativa, skapande. Rami, ni är själva gudar kan man säga inom citationstecken. Reden, inom citationstecken, kanske ja. Rami, om ni kommer till makten en vit som har samma hudfärg och samma rasbiologiska, så som ni får en vit ha åsikt att Sverige ska vara öppet för andra folk och att svenskarna får gifta sig med andra folk.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 Och då kan vi givetvis inte tillåta att det finns individer som stördes som är bäst för den stora massan. Rami, jaha. Du sa att du jobbar för den vita rasens makt här i världen. Du sa att beviset på att den här rasen är överlägsen är att de har erövrat, koloniserat och skapat andra stater i världen. Är det så? igen. alltså.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 den första som har varit till månen var en vit, säger du, men Amerika, USA har blandat. Reden, ja, det är blandat. Men jag vågar nog påstå att majoriteten av de som organiserade det där var vita personer. Ja, det tror jag. Rami, och ryssar som gagarin. Reden, ja, ryssar betraktar jag också som ett vitt folk. Det finns vissa uppblandningar, men, Rami, förresten när det gäller de folk som betraktas som vita, betraktar du turkar som vita? Reden, nej, det gör jag inte. Rami, men du är också mörk precis som turkar. De är lika vita som du, men du betraktar inte dem som vita. Reden, nej, jag betraktar inte dem som vita.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 Men det är kanske det som är orsaken till varför dessa arabisktalande folk inte än så länge har lyckats bekämpa Israel effektivt just därför att det är alltför många vittskilda folkgrupper som föredrar att slå varandra i huvudet istället för att bekämpa Israel. Rami, men ta Sverige som ett exempel. Det finns en massa olika politiska partier som bekämpar varandra. Reden, ja.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 Ledare? Reden. På sätt och vis ledare. Ja. Rami, har ni många medlemmar? Reden. Nej, det har vi inte. Rami, ungefär. Hur många? Reden. Jag säger inte antalet. Rami, har ni en styrelse? Reden. Nej, vi har ingen styrelse. Rami, det finns bara en ledare.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 Den grundades där 1973. Rami, hur många medlemmar finns det i USA? Rydén, det vet jag ärligt talat inte. Kyrkan har eget landområde där, egna lokaler, eget tryckeri och så vidare så det är så pass organiserat. Rami, men finns rörelsen i olika städer i Sverige? Rydén, ja, i Stockholm.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 Reden, inte på samma vis som den vita rasen. Nej, absolut inte. Rami, men de är kreativa också. De skapar också. Reden, ja, det beror ju på vilket folk du avser. Jag vet inte vilket du talar om. Rami, araberna till exempel. Reden, i förhållande till den vita rasen så är de inte produktiva. Nej.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 Majoriteten som vita. Det kan finnas undantag, men, Rami, hur många procent ungefär? Reden, säkert 90 procent. Rami, de du har träffat. Reden, nej, jag menar alltså det polska folket. Rami, hur drog du slutsatsen att de är vita? Reden, utifrån hur de ser ut, det de säger.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 Och historiskt är det också att betraktas som ett vitt folk. Rami, så det är ungefär 90% vita i Polen. Reden, nu är ju det så här i det forna Östeuropa att det ju har varit en viss uppblandning. Rami, om ni får makten hur ska ni då skilja mellan vita och icke-vita i Polen? Reden, jag tror inte att det är något problem att skilja.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 Jag menar kulturellt och så vidare. Så kan en sådan person också assimileras. Rami, tycker du inte att jag kan assimileras? Rydén, det finns ju många folkgrupper som kan assimileras och då talar jag om många många generationer. Det är ju inte troligt för Rami. Du menar att om jag har barn så kan mina barn inte assimilera sig. Rydén, nej.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 jag har talat med polacker och åsiktsmässigt så tror jag att jag står närmare många polacker än jag står svenskar, i synnerhet när det gäller den judiska frågan. Jag har inte haft några konflikter med de polacker jag har träffat. Rami, har du haft någon konflikt med mig? Reden, ja, åsiktsmässigt är du och jag på kollisionskurs, bortsett från vissa aspekter. Men när det gäller Rami, kan du säga på vilken kollisionskurs du och jag är? Rydén, jag tror att du och jag är på samma kollisionskurs som korsridarna var en gång i tiden med muslimerna. Rami, i Marokko finns det inte bara berber. Det finns många olika sorters människor. Det finns T.O.M. fransmän som har blivit marokkaner. Det finns araber Rydén.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 Anser du att det var en kollisionskurs? Tror du att den här kollisionen under korsfararnas tid var mellan vita och icke-vita? Reden. nu spelade ju politiken en stor roll när det gällde det här med korsfararna, påvarna i OSV. Påvens avsikt var ju att grabba åt sig. Men det fanns ju också en idé om att ha det heliga landet under kontroll.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 En utveckling från inte bara stenålderstadiet utan längre tillbaks sen så. Rami, jag måste få ställa en fråga. Är de vita rasen människor? Reden, givetvis. Rami, och vi. Reden, det har ingen djupare betydelse. Rami, är araber människor. ja sjavist, är de människor. Rami.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 Till exempel i Sydafrika. Tycker du att det är legitimt? Du sa att det finns behov att ärövra andra länder. Men det finns också hos andra folk behovet att vara fria. Är det inte lite djungens lag? Redén, det är djungens lag, ja. Rami, tror du på djungens lag, att de starka? Reden, ja, det tror jag faktiskt.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 Det är naturens naturliga gång. Rami, så du har alltså Sydafrika nästan som modell. Reden, Sydafrika idag är på en katastrofal väg just nu. Rami, varför? Reden, Sydafrika som nation var som starkast när det styrdes på 60-talet av Henrik Vervo. Som var premiärminister, och jag har haft personligt samtal med hans dotter. Rami, så du har besökt Sydafrika? Reden, ja, jag har besökt Sydafrika och personligen talat med hans dotter, Anna Worshov. Då var det som starkast. Rami, är hon vit? Reden, ja, hon är vit. Rami, blond. Reden, nej, mörkhårig.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 Sedan juli förra året så har 1300 svarta mördats av andra svarta. Ramy, det händer också på Nordirland mellan Vita. Reden, ja, men det har förvärrats. Landet är på väg mot en social katastrof. Det står T.O.M. Vita i kö för att få en bit mat varje dag. Det står 3500 vita i kö varje dag i Pretoria.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 Och de deltar i det här apartheidsystemet med rasotskilnad. Reden, Men det här med apartheid är ett ord med inflation. Det betyder mer i Sverige än vad det betyder i praktiken i Sydafrika. Rami, okej. Okay. Ska vi istället kalla det rasotskilnad? Reden.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 De svarta invandrarna, för att ta ett extremt exempel, för att ta riktiga motpolen, eller de asiatiska invandrarna. Rami eller araber? Reden, ja, araber. Rami är jag vit? Reden, jag menar en vilt främmande invandring, alltså biologiskt. Kulturellt, Rami, menar du att vilt betyder främmande för dig? Reden, ja. Helt främmande. Det är alltså främmande för mitt folk. Rami, om du tar Sverige som exempel. Det som dominerar kulturen här i Sverige är kristendomen. Reden, schavist. Rami, om det då kommer hit till exempel en protestantisk arab, smälter han inte in kulturellt. Reden, ja, kulturellt. Rami, och om en arab är blond.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 I så fall är det fråga om europeer som har flyttat till Mellersta östern också att säga har sin familj där och sedan kommer tillbaks hit. Rami men jag kan säga att det finns en stor procent berber i Marokko som är blonda och har blåa ögon. Reden, ja, då kan det finnas ett inslag kanske någonstans långt ifrån, men de är inte vita för det. Rami, jaha.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 Det är ju de tongångarna som finns inom vissa radikala grenar av den svarta SK-befrielserörelsen i Sydafrika. Rami, vad tycker du om det då? Rydén, ja, jag anser att de följer naturens lag förmodligen mera än vad vi gör. Rami, menar du att vita egentligen ska utvisas från Sydafrika? Rydén, nej.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 Det språket finns ingen annanstans i hela världen, Rami. Menar du att de araber har ett eget språk här i Sverige så får de stanna här om de bara kan ärövra och vara starka? Reden, Naurin har ljus sin gång över allt. Det är ju så att om du inte kämpar emot så går du under. De vita i Sydafrika är bara några 40 miljoner omgivna av 25.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 Jag anser att varken de eller några andra ska ha några bidrag. Pengarna ska satsas på den produktiva delen av befolkningen. Rami, på vita. Rydén, ja, på produktiva vita. Inte alla vita, men produktiva vita som vill göra någonting rättigt med sitt liv. Rami, menar du att icke-produktiva vita ska utrotas? Rydén. Inte utrotas, men de ska inte få någon hjälp. Alskisar, knarkare OSV ska inte få någon hjälp. Rami, ska man låta dem dö? Reden, de ska dö, ja. Rami, ska det finnas solidaritet mellan människor, grupper, länder och folk? Reden, ja, vi förkunnar och praktiserar vit solidaritet.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 Alltså, vi menar att solidaritet innebär mer än det. Det innebär ju att man samarbetar, har gemensamma mål och hjälper varandra. Rami, mellan vita. Reden, ja, en intern solidaritet, det är vi för. Rami, ska man bilda det vita republikanska folket? Reden, ja, det vet jag inte vad det skulle vara för form politiskt sett. Det ligger så långt framöver att jag inte kommer att få vara med om det. Rami, menar du att även de som har bruna ögon i alla fall får vara med bland de vita? Rydén, ja, det finns ju många vita som har bruna ögon. Man kan ju inte utesluta alla som har bruna ögon och bara ha med de blåögda. Rami, får även de som har svart hår vara med, som till exempel fransmän och italienare. Rydén, Chavist, såvida de kan assimilera sig. Det finns ju i södra Italien en viss uppblandning. Jag har ju lest i Italien själv väldigt kort tid. Jag såg människor som absolut kan betraktas som vita, men jag såg också människor som definitivt inte är vita. Rami, hur såg de italienare ut som inte kan betraktas som vita? Reden, ja. Det är något man ser med en gång. Rami, utan att tala med dem eller utseendemässigt. Reden, utseendemässigt. Rami, hur ser de ut som du misstänker inte är vita? Reden, väldigt mörk hud, mycket svart hud. Rami, som jag. Reden, ja, man kan säga åt de arabiska hållet.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 De är klart att de antagligen får leva kvar där de lever nu. Rami, men du sa Rydén. Ja, men allt det där är praktiska frågor som ligger så långt i framtiden att det inte är aktuellt att diskutera det idag utan det viktiga är att slå vakt om vit enhet och att slå vakt om de vita karaktärsdrag som finns. Där det, det jag talar om. Att attackera andra folk har jag inte lust med. Rami, har du gjort någon släktforskning om din släkt? Redén, ja, det har jag gjort. Rami, hur långt har du kommit? Redén, jag har inte själv gjort släktforskning, men det finns det andra som har gjort. En så länge har den gått tillbaks till 1600-talet, om vi ska vara exakta. Rami, och din fru. Redén, hon har inte gjort så omfattande.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 Det kan tänkas. Men jag utgår ifrån hur en person ser ut idag och några generationer tillbaks. Rami, men du sa att turkar även om de är blonda och har blåa ögon så är de inte vita för dig. Redén, nej, jag tycker inte att de ser ut som jag. Rami, för mig ser du ut som en turk. Redén, ja, men det får stå för dig då. Det är inte min bedömning och jag betvivlar att de flesta skulle betrakta mig som en turk. Rami, absolut. Det finns en turk här. Du liknar honom lite, utom att han är äldre än dig. Reden, ja, men där kommer vi in på det här igen. Det finns ju europeer som har flyttat till Turkiet och det finns ju folkvandringar hit och dit.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 Men om de kom loss från den här fruktansvärda snaran som kallas kristendomen så skulle de kunna se med nya friska ögon på situationen där nere. Rami, får jag fråga dig också, kan inte en brun som jag har samma kultur som en vit? Reden, ja, alltså ytligt sett kan man säkert ha samma kultur. Men sedan så tycker jag inte att det här kulturella är det mest intressanta utan det är det här med stanken. Som vi ser det är vår ras vår religion. Rami, menar du att din religion är din ras? Reden, ja, absolut. Rami, eller att din ras är din religion? Reden, ja, man kan ju också säga så här, vår ras är vår nation. Alltså det viktiga är om en person är vit och är en del av vårt folk, inte om han talar franska eller svenska. Rami, i den vita staten du jobbar för, ska det inte finnas kristendom där? Rydien, nej, det får inte finnas någon kristendom. Rami, och inte heller någon islam. Rydien, förhoppningsvis inte, men det. Rami.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 Det finns ingen anledning att hyckla med det, för en som sviker sitt eget folk kan inte rami, men hur ska man då betrakta den här förrädaren? Rydén, en som förråder sitt eget folk, en som lämnar ut oss åt motstånd är en så att säga, en sådan person ska givetvis inte ha medborgarskap. Precis som det fungerar idag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 I framtidens lagstiftning, vilket straff skulle en sådan här person få? Reden, det enda straff som skulle utdömas och det är min personliga åsikt det skulle vara att en sådan person inte skulle ha medborgarskap. Man kan, ska inte stänga in folk i fängelser Rami, menar du att en sådan person inte får åka tillbaka till Sverige? Reden, nej, man får ju välja folk.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 Hur kan man till exempel praktiskt förhindra att de får sexuella kontakter med svenskar? Rydden, ja, personligen så skulle jag inte vara speciellt intresserad av att få hit en massa turister från dessa länder. Rami, menar du att svenskar får åka dit men de får inte komma hit? Rydden, ja, det är också en politisk fråga.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 Att den som är mest lämplig att överleva och föröka sig kommer att göra det. Rami, menar du djungens lag? Rydén, ja, djungens lag. Det är den lag som har funnits ända sedan vi höll jag på att säga skuttad omkring i träden. Hur långt tillbaks vi än går så har det alltid varit denna regel, Rami, den starka...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 kommer att vara i stort sett folktomt inom vissa generationer. I första hand på grund av AIDS som sprids lavinartat där nere i de svarta stammarna Rami, och det som är tomt ska ni ta över. Ryd innan den vite mannen kom med sina bidrag OSV till Afrika så var ju dagens verklighet den att en viss procent av de som föddes dog de kunde inte överleva, det var hårda levnadsvillkor.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 Man kan säga att de får skylla sig själva i det här sammanhanget. Rami, får jag fråga dig, när ni nu ska skapa en vit nation, ska ni då ha en stark armé? Reden, ja, det ska vara en stark folkarmé. Däremot finns det ett krig, en konflikt mellan folk, mellan olika raser. Rami, men om då till exempel indianer, färgade, asiater.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 Så har det varit och så kommer det alltid att vara. De svaga klarar sig inte. Om indianerna, i det här fallet, hade varit smartare, intelligentare än de vita S0 hade det varit de vita som hade fått ett packe A och ge sig iväg. Rami, är det bara de som är smartare som ska leva? Rydén, nej, jag menar som så här att utan intelligens. Utan en kreativ förmåga, Rami, ska man alltså bilda en republik, som heter den smarta republiken. Alltså, en republik som består av smarta. Rydén. Nej, nej, nej. Det är ju inte något sådant som det är frågan om. Rami, då ska man kalla den den vita republiken. Behöver en vit inte vara smart då? Rydén.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 Rami, gästfrihet, då. Rydén, gästfrihet anser jag också att det ska vara. Rami, men bara för sitt eget folk. Rydén, ja. Det finns ju ingen anledning att släppa in främlingar i sitt hus. Rami, menar du att man inte ska vara gästfri mot främlingar, utan bara mot sitt eget folk? Rydén, ja.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 Reden, det måste givetvis vara både en vit far och en vit mor. Rami, men om ett barn har en vit far och turkisk mor, är det inte vitt då? Reden, nej. Rami, men om ni ska bilda en vit stat, då är ni hårdare än i krav på raserenhet. Reden, ja, det är vi.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 Varför händer kvinnomisshandel så ofta i Sverige, att en vit svensk misshandlar sin fru? Är det något fel i själva kulturen? Rydén, jag tror att kvinnomisshandel är mycket mer förekommande i andra länder. Rami, jo, men jag säger det bara eftersom den vita rasen ska vara perfekt och ska vara bättre. Rydén, som kyrkan försöker vi påverka hela människans levande.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 Idag finns det bara en civilisation av någon verkligt betydelse, och det är den västerländska civilisationen som har en massa problem att brottas med just nu, och förmodligen kommer jag, grader. Ja, det är klart att det är skillnad på kosakdrangsare i Ryssland och några hottentater som dansar runt en eld i Afrika. Det är klart att det är skillnad på kultur, skillnad i fråga om intelligens. Rami.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 Rydén. Hela Italien. Rami. Men de som inte är vita då, ska de slängas ut ur Italien? Rydén. Om det nu finns icke-vita, Rami, men du har ju själv varit där och sett att det finns italienare som inte är vita. Rydén. Ja, det finns de som är uppblandade, som inte är vita. Och om man nu stöter på dessa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 FD Pingstven och nu ordfirande i en organisation som heter Kreativistens kyrka.